Комікси і мультиплікація Комікс – це серія малюнків з короткими підписами. Комікс можна вважати попередником мультиплікаційного анімаційного кіно, де зображення створюється методом зйомки послідовних фаз руху об'єкта. Характерною рисою коміксу є те, що слова персонажів вміщені в поле картинки, часто в овалі, який ніби виходить з рота героя. Комікси були першою сходинкою до створення мультиплікаційних анімаційних фільмів. Анімація на плівці Традиційний метод виготовлення мальованих мультфільмів – це зйомка фаз руху, кожна з яких намальована на окремій прозорій плівці. Зміна цих фаз зафіксована на кіноплівці, створює у фільмі ілюзію руху. Цифри з багатьма нулями для виробництва 20-хвилинного мультфільму використовуються від 15 до 20 тисяч малюнків. Тому для створення таких фільмів потрібен цілий колектив художників. Одні художники малюють тло для кожної сцени, інші – персонажів. Треті – остаточно доопрацьовують малюнки. В створенні красуні і чудовиська Діснея брали участь майже 100 художників. Комп'ютерна анімація. Чимало художників самі малюють окремі кадри. Комп'ютери вони використовують, щоб розфарбувати малюнок, а також намітити рух персонажів та скомпонувати кадр. Іграшкова історія, створена компанією Діснея в 1995 році, стала першим повнометражним мультфільмом, повністю створеним за допомогою комп'ютерної графіки. Комікси. У створенні коміксів бере участь набагато менше художників. Комікси це історія в картинках, кількість яких часом досягає кількох сотень. Овали з репліками персонажів розміщуються всередині картинок. У класичних коміксах вони розташовані біля рота чи голови героя. Ілюстрації. Комп'ютерні ефекти у фільмі Качка, створеному Улімер Анімейшн. Персонажі були намальовані на прозорому пластику. Потім зображення переносилось у комп'ютер. Там розфарбовувалось і переводилось у тривимірну форму. В 5-секундній сцені, де качка дає відсіч бандитам, було використано близько 750 малюнків. Малюнки плівки накладаються. Один на один і фіксуються, щоб вивірити точність рухів. «Людина-павук», придумана у 1962 році, була перенесена з книги коміксів у мультиплікаційний фільм.